Om jag vore morfar, och det är jag kanske, om jag hade ett eller flera barnbarn, och det har jag kanske, då skulle jag vilja berätta en del saker. Jag är ju strax över 70 och är gift med min ungdomskärlek sedan över 50 år, så en del upplevelser och erfarenheter har jag ju att ge vidare. Låt mig i den här podden vara din låtsas i några korta program. Jag kommer att ta upp flera saker som du kanske är intresserad av. Till exempel att bli vän med sig själv. Meningen med livet. Sex med inslag av kärlek. Kärlek med inslag av sex. Universums underbara konstruktion. Med mera. antagligen vet du mer än jag om en del av de där ämnena. Och jag har ingen tanke på att tvinga på dig något eller kräva att du ska ändra på något i dina åsikter eller ditt sätt att leva. Men jag tror att det finns en poäng i att människor i olika åldrar umgås med varann och lyssnar på varann. Jag tror att jag själv var ung för jättelänge sedan, men det kan förstås vara inbildning. Men jag har för mig att jag lärde mig mycket genom att umgås med gamla människor då. Men jag vet i alla fall att jag har lärt mig mycket genom alla de barn och ungdomar som jag har träffat och varit tillsammans med. Jag har haft ett jobb där jag hela tiden har träffat människor i olika åldrar. Om det är jobbet kanske jag berättar en annan gång. I alla fall skulle jag bli väldigt glad om du ville lyssna lite på mig här. Fördelen med att vara en gammal människa som jag är att det inte är någon press. Jag förväntar mig inte att någon ska tycka att jag är klyftig eller klok eller särskilt rolig. Om bara något av det jag säger kan väcka tankar hos dig eller ge dig nya synvinklar- så är jag mer än nöjd. Och om du tycker något är bra så kan du väl ge den här poddens adress till andra. Min jingel i början och slutet är en bit av en egen melodi och inspelning vid keyboard och dator här hemma. En gammal mans grova röst kanske. Hjärtliga hälsningar från din morfar.